وہر مسلمان باندې د بل مسلمان وینه دا عزت او لا مال دا حرام دی یو مسلمان با ناحق د بل مسلمان وینه نتوئی اب قتل کینا دا گناه کبیره دا اوم مسلمان با د بل مسلمان عزت ته نقصان نرسی اب بی عزت کینا اغت بکنزن دا په مسلمان باندې حرام دي او مده غشان یو مسلمان باید بل مسلمان مال په نحقه طریقې سره تر طریقې سره نه حاصلې بغلا سره یا په دکه سره یا په ظلم او زبردسته او جبر سره بالاغمان نه حاصلې دا ګناه سخته سخت او د مال حرام دي بجای د دې مسلمان شاندار چې ا د بل مسلمان پریشانی نه لری کی کبه مسلمانان رور باندې څه تکلیف وي نو دلته به کار دی چې دې هغه پریشانی نه لری کی مسکم کم اسکم داغه مدد تو کیږي کی کڅوک په دنیا کې دې مسلمانان رور پریشانی نه نو الله پاک الله جل جلاله بعده قیامت پور اس داغه پریشانی نه لری محترم مسلمانان دا په خلو کې او پکه اردازه چې د خپل مسلمانانو امدادو شي په سخوا کې په مشکلاتو کې دغه امدادو شي او هغه ته zarar رسول، نقصان رسول اګه د هغه جان ته یا یاد عزت ته وی یاد مال ته وی د هران نه او دین ځان ساتل پکان